Hanni und Nanni, Folge 64. Tolle Stimmung mit Hanni und Nanni. Hilfe, eine Ratte! Die Französischlehrerin Mademoiselle fürchterlich ist einer Ohnmacht nahe und kann über den Streich überhaupt nicht lachen. Doch keine der Lindenhof-Mädchen will es gewesen sein. Als es dann noch zwei heftige Strafen hagelt, reicht es Hanni und Nanni und ihren Freundinnen. Aber als die wahren Übeltäter entlarvt werden, kommt alles ganz anders. Ein neues aufregendes Abenteuer für die unzertrennlichen Zwillinge Hanni und Nanni und ihre Freundinnen vom Internat Lindenhof. Du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 Sommer am Lindenhof. Die Mädchen hatten sich nach den großen Ferien gerade wieder eingelebt und es gab eine Menge zu tun. Eines Nachmittags kam Jenny aus dem Ort, wo sie ein Paket von der Post abgeholt hatte. Es war fast zu groß für ihren Fahrradkorb gewesen und nach einer recht wackeligen Fahrt stellte sie erleichtert das Rad im Schuppen ab und stieg die Treppen zu ihrem Zimmer hinauf. Wo kommst du denn her? Ach, hallo, ich... Äh, Kennst du mich ich, nicht mehr? Wir haben noch vor zwei Wochen Tennis gespielt. Ach, tut mir leid. Ich habe im Moment zu viel um die Ohren. Ich bin's. Mara, aus der Sechsten. Ja, freut mich. Lässt du mich bitte mal vorbei? Warum? Hast du es eilig? Wo warst du denn? Ich war in der Stadt. Ja, ich hab's eilig. Und was ist in diesem riesigen Paket? Was zu naschen? Oh Gott, das geht dich überhaupt nichts an, du Nervensäge. Ich sehe oh. doch kein Auskunftsbüro. Jetzt lass mich bitte endlich in Ruhe. Also sag mal, wie redet die denn mit mir? So eine eingebildete Ziege. Oh je. Mara hatte so stark mit dem Fuß aufgestampft, dass der Spiegel an der Wand vibrierte. Dass die Mädchen aus den Oberklassen auch immer so herablassend sein mussten. Im Gegensatz zu der kleinen Mara hatte Jenny diese Begegnung fast sofort wieder vergessen. Und sie sollte auch erst viel später wieder daran denken. Am nächsten Vormittag saßen Hanni und Nanni in der großen Pause mit ihren Freundinnen im Garten und genossen das wunderschöne Sommerwetter. Fiss verteilte gerade köstliche Melonenscheiben. Und Jenny sah sehnsüchtig zum Pool hinüber, der in der Ferne verlockend glitzerte. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wäre es nicht toll, wenn Mamselle den Französischunterricht heute in den Swimmingpool verlegen würde? <lacht> das wäre super, das wäre <lacht> super <Das> wär chill. <lacht> Bloß ob ich mich dann noch auf den Unterricht konzentrieren könnte, <lacht> das wage ich zu bezweifeln. <lacht> Mamsel könnte ja ihr Lehrerpult auf das Ein-Meter-Brett stellen. Dann hätte sie uns alle gut im Blick. <lacht> mm, bei dem Anblick würde mir doch keine einzige Französisch-Vokabel mehr einfallen. <lacht> <lacht> Noch jemand? Ein Stück Melone? Mm, mm. Sonst esse ich jetzt das Letzte. Mm. Nein, warte. Ich hatte erst eins. Oh. Wow. Wow. Hier, nimm. Dankeschön. Mm. Das mm. ist so herrlich erfrischend. Mm. – Danke fürs hm. …– Ja, danke. – Dankeschön. – Ich bin echt froh, wenn die letzte Stunde vorbei ist. Es ist jetzt schon so warm, dass ich nur noch im Schatten liegen möchte. – Ich schlage vor. Wir treffen uns heute Nachmittag am Pool und legen uns auf die faule Haut, ja? Oh ja, einfach nur relaxen. Was soll man noch sonst machen? Es ist viel zu heiß zum Denken. Ja, abgemacht. Ich schaue mal, ob die Hausmutter bis dahin noch eine Melone herausrückt. Oh, klasse. Ich freue mich hm. jetzt schon drauf. Dann kann ich auch endlich meinen neuen Sonnenhut aufsetzen. Mm, Total <lacht> Endlich? Den hast du doch erst vorgestern gekauft, ja. oder? Na und? Gestern war es zu windig. Oh, ich bin gespannt, wie er dir steht, Cousinchen. Wie jetzt? Die Pause schon um? Mm. Oh, nee. Also auf, der Countdown läuft. Oh. Erst Geschichte, anschließend Mittagessen. Und dann nur noch Französisch. Oh. Na, los, komm. Frau Rabat, mag es gar nicht, wenn wir zu spät kommen. Ja. Das ja. Das Schließlich hatten es die Mädchen fast geschafft. Die letzte Schulstunde war angebrochen. Voller Vorfreude auf den freien Nachmittag saßen die Mädchen im Französischunterricht bei Mademoiselle fürchterlich, wie sie ihre Lehrerin liebevoll nannten, und brüteten über den vielen Vokabeln, die sie für die Übersetzung von Wilhelm Tell lernen mussten. Was? Was das, heißt, das, das Hallo, mein Petit. Konzentriert euch. Die Sommer ist nach Schulschluss auch noch da. Wir sind jetzt in die dritte Szene. entel soll mit einem Pfeil... Elli, der Pfeil. Äh, doch... <lacht> le fleek? Oh, no, no. La flash. Excusing my last. und was soll der treffen? Wer äh, la flash? Moment, äh, das weiß ich ähm äh, äh, äh Lapantenäpfel. Richtig. Und dieser Apfel liegt äh Hilda? Mm. Dann, la tête, oder sur. Sure. Sure. sur. la tête de son fils, ja, auf dem ja. Kopf seines Sohnes. Ja. Das klappt doch gut. <lacht> Ellie, <lacht> du musst dich noch verbessern. Wir oui, mademoiselle wir wollen schließlich okay. das Stück durcharbeiten bis wir Ende nächste Woche ins Theater gehen ja. sonst versteht ihr ja nichts mhm. denn das Stück wird in meiner muttersprache aufgeführt Bis wir es sogar in Französisch verstehen, kann ich es wahrscheinlich auswendig. Ja. Ja. nun, aller Anfang ist schwer. Deshalb denkt immer an unsere Theaterabend. Ja, das machen wir. Da das Lernen wir wenigstens mal einen Sinn. Ich weiß durch zum Beispiel jetzt, was ungerecht heißt. Oh, süß. Ein wichtiges Wort. Sehr bien, Jenny. Und was hat dieses Stück mit L'Injustice zu tun? Äh fies. Äh Wilhelm hält trifft den Apfel und wird trotzdem verhaftet? Richtig. <lacht> also, ich denke, das reicht für heute. Mhm. Ihr bekommt jetzt noch eine neue Vokabelliste, die oh, ihr bitte bis zur nächsten Stunde durcharbeitet. Oh, <lacht> Oh, schon wieder, aber Kabel. Oh, da schafft ihr es so schon, meine Vögelchen. Oh. So, wo hm. hab ich denn? Ah, in mein' Tasche. Ah, hier sind sie ja. Ah. Das so sie sind ja treidebleich. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Oh, in mein... mein oh, Tassel! Mademoiselle! Was ist denn in Ihrer Tasche? Lassen Sie mal sehen. Was ist das? Oh, oh, oh. Wie ekel! Wie kommt denn eine Ratte in Ihre Tasche, Mademoiselle? Oh, ich, ich... ich weiß nicht. Ach, die ist doch nicht echt, Ellie. Sehen Sie, Mademoiselle, sie ist aus Gummi. Was? Ja, nicht echt, nein. Oh, wie süß. Und sie glänzt so herrlich. Eine Monsterratte. Ja. Aber irgendwie auch voll schleimig. Ja. Ja. Was gibt es, da zu lachen? Ich bin zu Tode erschrocken. Ach, Mademoiselle, nehmen Sie das doch nicht so ja. ernst. Es sah einfach lustig aus, als Sie so plötzlich aufgesprungen sind. Ja, ja wie von der Tarantel gestochen. Ja. Aber ihr etwa auch noch... Spinnen nirgendwo versteckt. Nein, Nein, wir haben nirgends etwas versteckt. Nein, ich <lacht> Nein ich wirklich nicht. Ehrenwort. Ihr gebt mir eure Ehrenwort. Was seid ihr nur für böse Mädchen? Ich will auf die Stelle wissen, wie dieses ekelhafte Tier in mein Tasche gekommen ist. Nun wird's bald. Ach. So, so. Diese Untiere ist also von selbst in mein Tasche gekrochen. Das soll ich glauben. Aber wenn sich niemand meldet, dann war es auch keine von uns, Mademoiselle. Tut mir leid. Oh, ich glaube euch kein Wort. Wenn keine die Verantwortung für diese Streich übernimmt werde ich eben die ganze Klasse bestrafen. Oh, oh, das ist, das das ist das das das das Wir haben noch gar nichts gemacht. Ruhe jetzt! Genau. Ihr habt für den Rest von dem Tag Badeverbot. Oh, Der gesamte oh, Poolbereich ist für euch tabu. Also, so, oh, oh. das habt ihr nun von euren Lügen. Ach, das ist Ach, so das so ist gibt es das das doch nicht. So also Ruhe! Die haben doch gar nichts gemacht. gemacht. Außerdem werde ich angesichts eures verantwortungslosen Verhaltens den Theaterbesuch absagen. Oh, oh, oh. Das das ist das ist Und das eure das Vokabeln werden oh, selbstverständlich trotzdem oh. gelernt. Oh, Elli, verteile die Listen. Ich verlasse oh. die Klassenzimmer. Oh. Das ist ja so genau nicht wahr sein. sein. Und ich hatte mich schon so auf den Theaterbesuch ja, gefreut. Ja, ja und Swimmingpoolverbot. Wie oh. okay. ungerecht ist das denn bloß? Sag mal, es war doch keine von uns, oder? Jenny? Hm. Na hör mal! Ich gebe meine Streiche grundsätzlich zu. <lacht> Wissen wir ja. Ja. Aber äh, wer war's dann? Ja. Tja, <lacht> das da ist die Frage. Oh, ich ja. habe da vielleicht eine Ahnung, aber. Aber dazu muss ich erst was überprüfen. Was hm? meinst du damit, Jenny? Nur Geduld, Hilda. Wir treffen uns heute Abend im Gemeinschaftsraum, ja? Na, ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. <lacht> Der Rest des Tages verging nur langsam. Die Mädchen saßen im Schatten vor ihren Vokabeln, und versuchten, die fröhlichen Stimmen der Schülerinnen aus den anderen Klassen zu ignorieren, die sich im Swimmingpool vergnügten. Nach dem Abendbrot trafen sich die Mädchen, wie besprochen, zu einer geheimen Sitzung im Gemeinschaftsraum. Oh, was ist ich mach mal das Fenster auf, okay? Also los, Jim, jetzt mal raus mit der Sprache. Hast du doch etwas mit der Ratte zu tun? Ach, na ja, wie man es nimmt. Ha? Was soll das heißen? Also... Ich habe gestern ein Paket von meinem Bruder bekommen mit den neuesten Scherzartikeln. Ich habe nur einmal kurz hineingesehen und es dann in meinen Schrank gestellt. ist ja auch gerade viel zu warm für Streiche. Ich wollte es für Halloween aufbewahren. Und jetzt lasst sie doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, Jenny. Ach, in diesem Paket war auch so eine Gummiratte. Wahr. Denn als ich heute Abend nachgesehen habe, war sie nicht mehr da. Nicht mehr da? Ja. Du meinst, sie ist geklaut worden? Ach, weggelaufen ist sie ja jedenfalls nicht. Ja, aber wer geht denn heimlich in dein Zimmer und klaut eine Gummiratte? Ja, äh, wer ja, wusste ja, denn ja, überhaupt wirklich. was von deinem Paket, Jenny? Niemand. Das ist es ja gerade. Ich bin direkt auf mein Zimmer und habe es in den Schrank gestellt. Hm, hm. Ja, heißt das, wir haben eine Diebin im Lindenhof? Das ist ja entsetzlich. Ach, eine normale Diebin hätte wohl eher meinen CD-Player geklaut. Oder meine Spardose. Sonst fehlt aber nichts. Das ist ja merkwürdig. Das sieht fast so aus, als würde dir jemand schaden wollen, Jenny. Hast du gerade mit irgendjemandem Streit? Nicht, dass ich wüsste. Diejenige hat aber nicht nur Jenny geschadet. Dieser blöde Scherz hat uns alle den Theaterausflug gekostet. Na, ja. Also, jetzt mal alle Hand aufs Herz. Hat wirklich keiner von euch das Ding in Mamsels Tasche gesteckt? Nein, nein, wirklich nicht. Ich würde das Fall. nicht mal anfassen. Also, ich traue uns ja so einiges <lacht> zu. Aber so feige ist keine von uns, dass wir unsere Schuld nicht eingestehen. <lacht> Schon gar nicht, wenn dafür Unschuldige bestraft werden. Genau. Mhm. Ja, aber wenn es keine von uns war, muss irgendjemand anders die Ratte geklaut haben. Mhm. Und wie sollen wir das beweisen? <lacht> Mamsel jedenfalls glaubt mir sicher nicht, wenn ich ihr ja von dem Paket erzähle. Ich meine, wenn ihr wollt nehme ich die schuld auf mich nein, nein nein das Ach, kommt nicht in frage das baden wir alle zusammen aus ja. ah zusammen ausbaden <lacht> nach meinem Poolverbot kannst du das ja wohl nur ironisch meinen honey <lacht> hör schon auf wir müssen unbedingt rauskriegen wer jenny diese ratte geklaut und in die aktentasche gesteckt hat ja fragt sich nur wie ja. es soll ja niemand etwas von dem paket erfahren Nein, denn wenn das herauskommt, dann … Ja, irgendwas hält uns äh, schon noch ein. Genau. So und jetzt genug gejammert. Ach, Tessie, mach doch mal die Musik an. Ich brauch jetzt unbedingt etwas Ablenkung. Ja. Du hast recht. Gute Idee. Was war das nur für eine seltsame Geschichte? Wer hatte den Mädchen und Mademoiselle nur so einen gemeinen Streich gespielt? Und dazu noch mit so weitreichenden Folgen. Die Schülerinnen waren tief enttäuscht, dass ihre Französischlehrerin den Theaterbesuch gestrichen hatte. Noch dazu hatte das Wetter umgeschlagen, sodass sie die Gelegenheit zum Schwimmen verpasst hatten. Elli war stinksauer, als sie am nächsten Tag nach dem Mittagessen gemeinsam im Schulgarten saßen. Genau. So was Blödes. Ist, ja. Und so eine Gemeinheit. Hm. Wir durften gestern nicht mal mehr schwimmen gehen. Hm. Dabei haben wir überhaupt nichts falsch gemacht. Ja, so äußerst ungerecht, die Sache. Ja. Aber ich muss zugeben, irgendwie kann ich Mama verstehen. Was? was? Wie bitte? Wieso das denn? Hm ja, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass jemand anderes ihr diesen Streich gespielt hat. Ich kann mir auch immer noch nicht erklären, wer das gewesen sein soll. Mhm. Irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht. Das ist immer so. Mhm. Na, wir müssen ihm Augen und Ohren offen halten. Mhm. Bloß, dass dann die Theateraufführung längst Geschichte ist. Ja, hm. Die entgeht uns auf jeden Fall, wenn wir dieses Rätsel nicht schnell aufklären. Das Gemeine ist, dass wir trotzdem weiter Vokabeln büffeln müssen. Ja. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wenig mich das jetzt noch interessiert. Ja, das geht mir genauso. Wieso soll ich mich jetzt noch in Französisch anstrengen, wenn Mamsell so ungerecht hm. ist? Genau. <lacht> Eigentlich ganz schön kindisch von uns. Findet ihr nicht? Wir lernen doch nicht für unsere Lehrer. Hm. Weise hm. Worte, Hanni. Hm, das kann man hm. wohl sagen. Ich habe aber trotzdem keine Lust mehr auf Französisch. Hm. Ach, das ist doch alles Unsinn. Wisst ihr was? Ich hole jetzt die Vokabelliste und dann lernen wir zusammen. Sei oh, nach dem Motto, jetzt erst recht. Ach Hilda, du bist immer so vernünftig. Bist du sicher, dass du nicht als Erwachsener auf die Welt gekommen bist? Ach, ich will mich doch lustig unterkriegen lassen. Also, bis gleich. Bis dann. Gedankenversunken lief Hilda in ihr Zimmer. Sie wollte auf keinen Fall, dass diese mysteriöse Geschichte weiter schlechte Stimmung in ihrer Klasse verursachte. Doch was konnte sie nur dagegen tun? Sie war gerade dabei, die Vokabelliste aus ihrem Ranzen zu holen, als sie vom Flur her leise Stimmen vernahm. Mache, dass wir Mamsel's Gesicht nicht gesehen haben, als sie ihre Überraschung entdeckt hat. Da hätte ich zu gern Mäuschen gespielt. Nicht so laut. Oh. Aber wer soll uns denn hier hören? Die anderen sind doch alle draußen. Ach, stell dich bloß nicht so an. Das Ganze war doch auch schließlich deine Idee. Meine Idee ist es auch, mich nicht erwischen zu lassen, liebe Katinka. Und jetzt komm. Wie bitte? Also das glaube ich jetzt nicht. <lacht> da muss ich doch mal vorsichtig nachsehen, was da läuft. Die läuft das rein. Komm. <lacht> also die beiden sind tatsächlich in Jennys Zimmer gegangen. Na, wartet. <lacht> <lacht> Hab ich euch erwischt. Mara und Katinka aus der Unterstufe. Was macht ihr hier? Hilda! Oh. Ähm, wir, wir bedeuten nur. Äh, es ist nicht so, wie es aussieht. Gebt euch keine Mühe. Ich habe alles belauschen können. Naja, fast alles. Hilda. Äh. Hilda hatte Mara und Katinka auf frischer Tat ertappt. Sie saßen in Jennys Zimmer auf dem Boden, vor sich das offene Paket mit den Scherzartikeln. Verängstigt blickten die beiden auf und Katinka war sichtlich den Tränen nahe. Kurz entschlossen schnappte sich Hilda die beiden Übeltäter und nahm sie mit in den Garten. Ich habe doch gleich gewusst, dass das eine blöde Idee ist. Was? Was? Dafür hast du aber sehr bereitwillig mitgemacht. Ja, du hast mich überredet. Wie stehen wir denn jetzt da? Nicht nur als Diebinin, sondern auch noch als gemeine Feiglinge. Na und das zu Recht. Aber das könnt ihr gleich vor versammelter Mannschaft klären. Oh je. Geschieht uns wohl recht. Wie kommt man bloß auf so einen Blödsinn? Ich war so sauer. Na, da bist du ja endlich, Hilda. Wir dachten schon, du kommst gar nicht mehr wieder. Stellt euch vor, die beiden habe ich gerade eben in Jennys Zimmer erwischt. Was? Hm. Bitte? Was hattet ihr denn da zu suchen? Sag mal, dich kenne ich doch. Ach ja, gestern konntest du dich doch gar nicht mehr an mich erinnern und hast mich dazu noch blöd angepflaumt. Halt, halt, halt, halt. Eins nach dem anderen. Was habt ihr in Jennys Zimmer gemacht? Also, als ich hereinkam, saßen sie vor Jennys offenem Schrank. Es sieht so aus, als hätten sie die Gummiratte in Mamsells Tasche geschmuggelt. Nice. Das gibt's ganz ja ernst. Ihr wart das also? Das müsst ihr uns erklären. Ja. Na, setzt euch erst mal hin. Und dann erzählt ihr alles ganz in Ruhe. Na schön. Und nun heraus damit. Wie kommt man denn auf so einen Quatsch? Na, das wollen wir alle gerne wissen. Ja. Mara hat sich fürchterlich über dich geärgert, Jenny. Lass mal, Katinka. Mhm. Also, ich habe Jenny gestern mit so einem Paket auf dem Flur getroffen. Und da war sie nicht gerade besonders nett zu mir. Ach. Ja, und selbst mhm. wenn Das ist doch noch lange kein Psst, Grund Jetzt lass sie doch mal erzählen, Jenny. Ich war echt gekränkt, dass du mich so eiskalt behandelt hast, Jenny. Und dann kam ich auf die Idee, mich mit einem Streich bei dir zu rächen. Naja, und dann hatten wir eine Freistunde, ihr wart alle im Garten, und da dachte ich, ich sehe mal nach, was in dem Paket ist. Ach, da schleicht ihr euch einfach in mein Zimmer und wühlt in meinen Sachen rum? Ich weiß, war eine blöde Idee. Ich wollte dich sozusagen mit deinen eigenen Waffen schlagen. Weil du doch immer die tollsten Streiche machst. Ja, wie schmeichelhaft. Das kann man auch als Kompliment verstehen, Jenny. <lacht> Jedenfalls ist Mamsell immer so zerstreut, dass man ihr ganz leicht was in die Tasche schmuggeln kann. Das stimmt allerdings. <lacht> naja, sie ist aber auch die Erste, die ernsthaft böse ist, weil man ihr einen Streich spielt und hinterher nicht dafür gerade steht. Ja, das stimmt. Wisst ihr eigentlich, was ihr uns für einen Ärger eingebrockt habt? Kein Swimmingpool und kein Theaterbesuch. Mhm. Ach, es, es tut uns echt leid. Bitte verpetzt uns nicht. Frau Roberts redet sonst für den Rest des Jahres kein Wort mehr mit uns. Ach, ihr Armklein. Also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Also ich bin erstmal froh, dass sich das Ganze aufgeklärt hat. Ja, das <lacht> stimmt schon. Ja, aber so ganz habe ich das immer noch nicht verstanden. Was hat Jenny denn bloß zu dir gesagt? Als ich wissen wollte, was in dem Paket ist, hat sie mich einfach stehen gelassen. Das geht dich gar nichts an, du Nervensäge, hat sie gesagt. Ach, ja, Ach, unsere Jenny. Charmant, wie immer. Ja, ja ich gebe es dir ja zu. Das hätte man auch höflicher ausdrücken können. Ich war eben gestresst, dass mich jemand mit dem Paket gesehen hat. Ich würde es trotzdem verstehen, wenn ihr uns bei Mamsel verpetzt. Euretwegen ist nun unser Wilhelm Tell Theater Besuch gestrichen. Ja, aber wir hatten doch keine Ahnung, dass ihr euch so hart bestraft. Darüber hättet ihr auch mal vorher nachdenken können. Hm? Mm. Also wirklich, vielleicht das nächste Mal erst denken und dann handeln? Genau, mhm. einfach mal das Hirn einschalten. Trotzdem, die Sache bleibt unter uns. Petzen ist wirklich nur im absoluten Notfall erlaubt. Oder was meint ihr? Ja, das ja, finde ich ja, auch. Ja. ja. <lacht> Echt? Oh, danke. Ihr seid voll in Ordnung. <lacht> da könnt ihr mal sehen. Aber nur unter einer Bedingung. Ihr spielt nie wieder jemandem einen Streich, ohne hinterher dafür gerade zu stehen. Ganz bestimmt nicht. <lacht> Na gut, dann ist die Sache hiermit erledigt. Aber wenn ihr noch einmal so einen Blödsinn macht. Könnt ihr den Rest des Schuljahres meine Hausaufgaben machen und unsere Klassen hinterlegen? Ist das klar? Ja. Oh Gott. Die beiden Sechstklässlerinnen waren also noch einmal mit dem Schrecken davongekommen. Doch auch wenn Jenny ihnen verziehen hatte, so richtig zufrieden schien sie nicht zu sein. Obwohl die Mädchen zumindest in einer Hinsicht Grund zur Freude hatten. <lacht> <lacht> no, täsch ah, ich, auf! <lacht> <Lass. lacht> <Ja. lacht> nein, Ja! Nein! Jetzt kommt dein neuer Sonnenhut ja doch noch zum Einsatz. Ja. Du, der steht dir äh, wirklich gut. <lacht> Danke. <lacht> äh, Piss, hast du noch was von der Melone? <lacht> Na klar. Hier. Ah, oh, Danke Ich möchte auch noch was. Ja, ich auch. Ah, super, dass es mit dem Baden jetzt doch noch geklappt hat. <lacht> Ach ja, das Rätsel um die wandernde Gummiratte ist gelöst. Und das ja, Wetter hat auch ein Einsehen. <lacht> Aber ins Theater dürfen wir trotzdem nicht. <lacht> Dann die Gummiratte. Ja, war gut. Ja, der Streich war klasse. Leider ist er jetzt verbraucht. Die Gummiratte kann in dieser Schule erst wieder in ein paar Jahren zum Einsatz kommen. Oh, schade eigentlich, oder? Ja, du sagst es. Ja, mal schade und ungerecht. Und zwar nicht nur die Strafe, sondern vor allem die Tatsache, dass wir Mamsel zum Ausgleich nicht mal einen Streich gespielt haben. Denn wenn man es genau betrachtet, müssen wir zwei Strafen verbissen, obwohl wir unschuldig sind. Stimmt, mhm. vollgemein. Eigentlich hätten wir noch einen Streichgut, oder? Mhm. Jenny, du hast sicher noch anderes Material in deinem Paket. Ja, exakt mein Gedanke, lieber Tessie. Klingt logisch. Denn zwei Strafen bedeutet auch zwei Streiche. Oh, Unbedingt. Oh. Psst, ich würde vorschlagen, wir führen dieses Gespräch an einem anderen Ort weiter. Okay. Nicht, dass uns hier noch jemand belauscht. Ja, okay. Fortsetzung heute Abend im Gemeinschaftsraum, ja? Ja, okay. ja. Alles gut? Mhm. Schön. Dann kann ich mich ja jetzt in Ruhe eincremen. Also ich gehe lieber erstmal ins Wasser. Komm hm. noch mit, Ellie. Eincremen kannst du dich hinterher. Hm, ach nein. Geht ihr ruhig. Ach, ich komm mit, Fis. Super. Ich auch. Lass uns was von der Melone übrig, Ellie. Wer zuerst auf der Rutsche ist. <lacht> ja, so. Hey, warte. Uh. Los, kann Komm dann. Am Abend trafen sich die Mädchen wieder im Gemeinschaftsraum. Jenny traf als letzte ein, verschloss die Tür hinter sich und schob dann einen Stuhl unter die Türklinke. So, sicher ist sicher. Bei dem, was wir zu besprechen haben, können wir keine ungebetenen Gäste gebrauchen. Sollen wir die Musik lauter machen? Dann müssen wir ja noch lauter reden. Ja, stimmt. Da hast du auch wieder recht. Wieso schleppst du denn eigentlich dein Badezeugen immer noch mit dir herum, Jenny? Das ist doch bloß Tarnung. Ich wollte nicht mit dem Paket über den Flur laufen. Mhm. Ganz schön schwer. Ah, du hast die Streiche gleich mitgebracht. Gut, so Sie. ist es. Die Ratte war aber leider schon das Beste in dem Paket. Der Rest haut mich nicht besonders vom Hocker. Nee. Lass mal sehen. Ja, genau. Zeig ah, zeig mir ja. Also... Als erstes wäre da mal ein langweiliges Pupskissen. Oh, Gib mal her. Na? Witzig ist das. Ja, das kennt wirklich jeder. Bestimmt sogar Mamselle. Ja, wahrscheinlich. Also dann habe ich hier noch Knallerbsen. Ah, oh, viel zu laut. Und langweilig. Okay. Es muss schon ein besonderer Gag sein, den wir für Mamselle spielen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir Mamselle nicht doch die Wahrheit sagen sollten. Petzen? Nein, das tut man einfach nicht. Nur in einer absoluten Notlage. Das hatten wir doch schon mal besprochen. Ja, ja. Hm. Für mich ist es aber ein Notfall, dass wir nicht ins Theater dürfen. Also petzen würde ich nur, wenn eine andere Person oder ich selbst ansonsten in Gefahr geraten würden. Hm. Und zwar in körperliche oder seelische Gefahr. Ja, genau. Und dazu kannst du einen ausgefallenen Theaterbesuch wirklich nicht zählen, Ellie. Ja. Also zurück zu unserem Plan. Mhm. Eigentlich möchte ich mir lieber selber was ausdenken. Etwas, worüber Mamselle ins Grübeln kommt. Mhm. Na ja, das will aber gut überlegt sein. Es muss einerseits harmlos genug sein, dass es keinen ernsthaften Ärger gibt mhm. und, und … witzig sollte mhm. es auch sein, damit alle was zu lachen haben. Ja, ja. aber <lacht> wer soll den Streich dann ausführen? das können wir ja schlecht alle zusammen machen. Naja, das kommt auf den Streich an. Aber sagt mal, wenn wir jetzt spontan keine Idee haben, wie wäre es denn, wenn wir einen Wettbewerb veranstalten? Eine <lacht> Streichmeisterschaft? <lacht> ja, ganz genau. Jeder von uns macht sich Gedanken über einen genialen Streich. Und die beste Idee davon wird umgesetzt. Und das gab's <lacht> noch nie. Klasse Einfall, Hanni. Also, wer ist dafür? Ja, Ich denke, bis Ende der Woche sollten wir uns ein paar anständige Tricks ausdenken können, mhm. oder? Ja, und am Wochenende treffen wir uns wieder hier. Mhm. Ja, oder ja. vielleicht in der Aula. Da ist am Sonntag keiner in der Nähe. Das ist noch besser. Mhm. Wir können uns schön ausbreiten und sind ungestört. Genau. Das ist super. Die nächsten Tage versprachen, spannend zu werden. Hanni und Nanni hatten stillschweigend beschlossen, dass sie sich zusammentun würden, um den Streichwettbewerb zu gewinnen. Abends im Bett ging es immer noch nur um das eine Thema. Einen Monat nicht putzen. Verlockende Aussichten, oder, Hanni? <lacht> Klar, dass der Vorschlag von Jenny kam. Sie ist sich total sicher, dass sie gewinnen wird. Es wird auf jeden Fall nicht leicht werden, gegen sie zu bestehen. Mhm. Jenny hat reichlich Erfahrung. Ja, einfach wird es nicht. Ich habe auch schon ein bisschen nachgedacht, aber, mhm. aber so etwas richtig Tolles ist mir noch nicht eingefallen. Ja, ich tue mich auch schwer. Es darf nicht gemein sein und mhm. äh, nicht zu laut. Und keine Schäden verursachen. Soll aber trotzdem lustig sein. Tja. Außerdem dürfen wir keine gekauften Scherzartikel verwenden. Mm -mm. Nur was man im Lindenhof im Haus findet. Naja, sonst ja. wäre Jennys Vorsprung ja auch viel zu groß. Sie kennt sich super gut aus und, und sitzt direkt an der Quelle mit Brüdern, die ihr Pakete schicken. Tja, so ein großer Bruder hat seine Vorteile. Aber mal ehrlich, bei diesem Wettbewerb wird das Gewinnen doch zur Nebensache, oder? Ja, stimmt, egal wer gewinnt. Wir werden auf alle Fälle eine Menge Spaß haben. Ich freue mich jetzt schon auf das wohlige Gefühl, wenn Mansell merkt, dass wir sie hochgenommen haben. Und nicht anders kann, als mitzulachen. Genau. Also, ich habe überlegt, ob man vielleicht eine künstliche Spinne basteln kann. Auf Sachen, die wir im Haus finden. Also auf ein weiteres Schreckenstier fällt Mamsel doch niemals rein. Stimmt, hast du auch wieder recht. Es wird hoffentlich niemand auf die Idee kommen, einen Streich heimlich vorher auszuprobieren. <lacht> Zum Beispiel an uns. Ach nein, das glaube ich nicht. Aber wenn, das wäre doch witzig, oder? <lacht> uh, macht ganz schön müde, so ein Nachmittag am Pool, oder? Allerdings... Und deshalb mache ich jetzt auch das Licht aus. Oh, ja? ja? Mhm. Gute Nacht, Nani. Okay. Gute Nacht, Hani. Mhm. Überhaft arbeiteten die Mädchen in den nächsten Tagen im stillen Kämmerlein an ihren Ideen. Denn natürlich wollte jede von ihnen den Streichwettbewerb gewinnen. Und schließlich war der Tag der Entscheidung gekommen. Am Sonntag, nach dem Mittagessen, trudelten Hanni und Nanni und ihre Freundinnen, wie besprochen, erst nach und nach in der Aula ein. Sie wollten schließlich kein Aufsehen erregen. Ja. So, sind alle da? Ja. <lacht> Dann kann es ja losgehen. Okay. Ich finde, wir machen das ganz zwanglos und entspannt. Wir tragen einfach nacheinander unsere Ideen vor und entscheiden hinterher gemeinsam, welcher Streich ausgeführt werden soll. Ja, hört sich gut an. Also, wer will anfangen? Am besten ich. Dann hab ich's hinter mir. Also. Ich wische vor der Französischstunde die Tafel mit einem Schwamm, ja? den ich ja. vorher in Spülmittel getaucht habe. Äh, ah, wie, wie jetzt? Also, und was passiert dann? <lacht> ja, wenn man Selden etwas an die Tafel schreiben will, wird sie feststellen, dass sie gerade nichts schreibt. Ach oh, ja. <lacht> okay, das ja, ist ja schon mal ganz witzig. Hast du dir das selber ausgedacht? Nein, leider nicht. Von dem Streich habe ich neulich in einem Magazin gelesen. Ach so. Da haben sie aber kein Spülmittel genommen, sondern die Tafel vorher mit einer Speckschwarte eingerieben. Ja. Oh nee. Na ja, und dann vor allem, wer macht denn die Tafel dann wieder sauber? Ja. Weißt du, ich <lacht> nicht. ich auch nicht. <lacht> ich auch. Ja, ja. Ich weiß, dass es nicht der Wahnsinnsstreich ist, aber ich wollte auch etwas beitragen. Ach, Elli. Mach dich doch nicht immer so klein. Eine Lehrerin, die verzweifelt und mit einem dummen Gesicht an der Tafel steht, <lacht> sorgt auf jeden Fall für einen Lacher. Und das aus deinem Mund, Jenny. Aber jetzt erzähl mal, was du dir überlegt hast. Tja, ich hätte leider auch keinen wahren Geistesblitz. Aber ich habe mir etwas mit Schleim ausgedacht. Wie geht's denn Mensch, wir hatten doch abgemacht, keine gekauften Scherzartikel zu verwenden. Nein, kein ja, Problem. Stimmt. Das kann man Prima auch selbst herstellen. Ja, stimmt. Ja? Aus Kleber und Waschmittel. Ja, ja, und noch ein paar Zutaten, genau. Dieser Schleim, den ich herrlich giftgrün einfärben werde, wird im Laufe der Stunde langsam von der Tafel fließen wow. und wir werden natürlich behaupten, ihn nicht zu bemerken. Ach, <lacht> mhm. Ja, mhm. Na ja, ja, aber ja, ja, ja, ich weiß, nicht, ja, ich, weiß ich weiß, können. ein alter Hut. Mhm. Ich hoffe, eine von euch hat eine zündende Idee. Also, ich, ich hab habe mir so eine Art Pantomime ausgedacht. Sag mal Pantomime, was bedeutet das nochmal? mal? Na ja, so Pantomimen, das sind Szenen, die ohne Sprache nur mit Mimik und Gesten gespielt werden. Ach, wie ein Theaterstück. Genau. Mhm. Mhm. Passt auf, wenn Mamselle in den Unterricht kommt, sitzt die erste und die dritte Reihe mit dem Rücken zu ihr, die mhm. anderen richtig herum. Wir sagen kein Wort, sondern sehen sie brav und aufmerksam an. Dann wird sie uns auffordern, uns umzudrehen, worauf dann die zweite und vierte Reihe falsch herum sitzt. <lacht> ja, okay. ja, klasse. Das kann man ja endlos hinauszögern. Und man selbst wird nicht anders können, als mitzulachen. Klar. Der gefällt mir bisher am besten. Mir ja auch. Pantomime? Also, Also, naja, ich weiß nicht. Nehmt's mir bitte nicht übel, aber so richtig witzig ist bisher keiner unserer Einfälle. Naja, na, richtig witzig, ja. aber habt ihr denn eine bessere Idee, Manni? Nicht wirklich. Erzähl du mal, Hani. Ja, okay. Also, bevor Mamsel kommt, versperren wir das Klassenzimmer von innen mit einem Stuhl. Hm. Draußen hängt ein Zettel, das französisch heute in Raum 212 stattfindet. Hm, 212? Hm? Ist das nicht die Hausmeisterwerkstatt? Ja, nicht ganz. 213 Ach. ist die Werkstatt. Hm. Und daneben war früher ein Lagerraum. 212. Seit die Werkstatt aber vergrößert wurde, gibt es den Raum 212 nicht mehr. Ach. Dann kann Mamsel ja. echt lange suchen. Genau. <lacht> Mittlerweile haben wir natürlich die Tür aufgemacht, den Zettel abgenommen und sind ihr leise gefolgt. <lacht> nicht schlecht. Aber vom Hocker erreicht mich leider keine unserer Ideen. Nee. Nee, nee, mich auch nicht. Wie ist eure Meinung, Zwillinge? Also, ich ja. hätte uns mehr Einfallsreichtum zugetraut. Ich auch. <lacht> Was war das? Es hat geklopft, Ja. Ich hab die Tür von innen verriegelt, also seid bitte muckst, Mäuschen, still. Ja, psch, psch. Jetzt macht schon auf, wir wissen, dass ihr da seid. Wer ist das? Wir Hä? sind es bloß, Mara und Katinka. Oh, oh, oh nein. nein, die schon wieder. Ich lasse sie rein, ja? Ja. Mach, mach. Hm. Na, endlich. Was wollt ihr denn hier? Mach, entschuldigt bitte die Störung. Wir haben euch eben belauscht, vor bitte. ein paar Tagen auch schon. Oh, ah, wie meint ihr das? das? Ach, wir wollen euch nur helfen. Es nützt nicht viel, die Türen zu versperren, wenn ihr dann so laut redet, dass man es auf dem ganzen Flur hört. Ach, Ach, ihr seid ja drauf. Mal. Wie sagtest du noch, Jenny? Sicher ist sicher. Klar. <lacht> Deshalb wussten wir von eurem Streichwettbewerb und haben uns Gedanken gemacht. Euren Ideen ja. fehlt nämlich etwas ganz Entscheidendes. Ach, und ja. was? Ein zündender Funke. Nein, das meinen wir nicht. Es wäre doch viel logischer, wenn ihr Mamsel mit dieser Aktion dazu bringen könnt, ihr Theaterverbot wieder zurückzunehmen. Ja, das ist allerdings ja ja. ein Argument. Auf diesen Gedanken sind wir noch gar nicht gekommen. Hm. Ja, aber wie soll das denn gehen? Das frage ich mich allerdings auch. Wir haben da eine Idee. Aha. Als Aha. ich an Wilhelm Tell dachte, ist es mir eingefallen. Hm? Hier, das haben wir euch mitgebracht. Hm. Einen Apfel? Ja, ein ganz gewöhnlicher Apfel, nicht wahr, Katinka? Ja, total normal. <lacht> Das Geheimnis, das hinter dem Apfel steckte, machte die Mädchen sprachlos. Gespannt nahmen sie die beiden Sechstklässlerinnen in ihre Mitte und ließen sich alles ganz genau erklären. <lacht> Seid ihr auch neugierig geworden? Dann lasst uns hören, was sich in der nächsten Französestunde zugetragen hat. Die Klasse hatte gerade den letzten Akt von Wilhelm Tell zu Ende gelesen. Schön, schön. Hallo, das war die letzte Szene. Merci bien. Ihr wart heute sehr aufmerksam. Tja, ein Theaterstück zu lesen, das macht einfach mehr Spaß als ein trockenes Buch. Und so lebten Sie glücklich und zufrieden bis an Ihr Lebensende. <lacht> Sozusagen ein Epi-Ant. Oh, oh. Epi das mit dem Apfel, das hätte aber auch anders ausgehen können. Ah, wenn Monsieur Tate stattdessen seinen Sohn getroffen hätte. Ah, eine interessante Frage. Nein, Mademoiselle, ich meine etwas anderes. Äh? Wenn Tell den Apfel hinterher geschält hätte, um ihn zu verspeisen, wäre die Geschichte sicher ganz anders verlaufen. Ach ich verstehe nicht. <lacht> Falls es sich dabei um einen Splitapfel gehandelt hätte, wären den Menschen die Augen übergegangen und sie hätten ihn womöglich der Hexerei bezichtigt. Splitäpfel? Ja. Was soll das denn sein? Bei dieser äußerst seltenen Sorte ist der Apfel unter der Schale bereits in sechs mundgerechte Stücke geschnitten. Ah, oh, so eine fürchterliche Unsinn. Du willst mir wohl einen Wolf aufbinden. <lacht> <lacht> Ein Bären aufbinden, meinen Sie, Mademoiselle? Ach, der oder Wolf. Ich lasse mich nicht auf die Arm nehmen. So einen Apfel gibt es nicht. Und es wird ihn auch nie geben. Ich weiß, dass es schier unglaublich klingt. Deshalb habe ich einen solchen Apfel mal mitgebracht. Hier, sehen Sie sich ihn genau an, Mademoiselle. Aha, der sieht ganz normal aus. Und das soll so ein äh, Apfel sein? Mhm. Unmöglich. Wenn Sie wollen, können Sie ihn gern schälen und nachsehen, ob ich recht habe. Äh, allerdings nur unter einer Bedingung. Eine Bedingung! Oh, mon Dieu! Das wird ja immer schöner. Wenn ich mit meiner Behauptung Recht behalte, werden Sie das Theaterverbot für Wilhelm Tay zurücknehmen und mit uns gemeinsam die Vorstellung besuchen. Ah, das ist ein Trick, oh. damit ihr ins Theater dürft. Ha. Das ist kein Trick. Ich kann den Apfel auch wieder einstecken. Ah, oh, no, no, no. Aber dann werden Sie nie erfahren, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Und wenn du, wie zu erwarten, Unrecht hast, Dann werde ich freiwillig Ihren Lieblingskuchen backen. Oh. Äh, alors? Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber maybe ich werde diese Apfel schälen. Oh. Abgemacht. <lacht> Super. Haben Sie ein Messer dabei? Sonst kann ich eins aus der Küche holen. Oh, no, no, no. no. Ich habe eines in meiner Tasche. Ah. Für meinen Frühstücksapfel. Also... Ich werde jetzt diesem Unfug ein Ende bereiten. Ich nehme dieser Apfel und schäle ganz vorsichtig die Schale ab. Das will ich sehen. Oh, könnt ihr wollen zunehmen? Ja, ja, ja, ja. Kommt ruhig alle zu die Pult. Ich schäle rundherum, sodass die Schale an ein Stück bleibt. Das macht meine Großmutter immer mit den Kartoffeln. Psst, Elli, jetzt wird es spannend. Also, gleich bin ich fertig. Opla! Was ist das? Das ist ja ganz und gar unglaublich. Seht nur, die Apfel ist in sechs gleiche Stücke zerfallen. Das ist ja nicht zu fassen. Chris hat also tatsächlich recht gehabt. Aber wie kann denn das sein? wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde. Ach, tja, das wird dann leider nichts mit dem Kuchen. Oh, oh. wie schade. <lacht> Aber wir werden den Wilhelm Thäl nun doch alle gemeinsam ansehen. <lacht> Der Theaterbesuch in der folgenden Woche wurde ein unvergessliches Erlebnis. Nach der Vorstellung saßen die Mädchen zufrieden mit ihrer Französischlehrerin in einem nahegelegenen Eiskaffee, in das Mademoiselle ihre Schülerinnen eingeladen hatte. Mmh. Oh, lecker. oh lecker, vielen Dank für die Einladung Mademoiselle. Ja, Voll von uns allen, mhm. oder? Ja. Wow. Daria, ja. lasst es euch schmecken. Ja. Ihr habt danke. es verdient. Mhm. Mir hat es auch richtig gut gefallen. Ja, wir gehen viel zu selten ins Theater. Mhm. Das war aber kein echter Apfel, den er vom Kopf seines Sohnes geschossen hat, oder? Es war auch kein echter Pfeil. Das ist auch viel zu gefährlich. Wenn man bedenkt, dass wir dieses kulturelle Highlight beinahe verpasst hätten. Und das haben wir nur Ihrem unbändigen Wissensdose zu verdanken, Mademoiselle. Das hast du sehr freundlich ausgedrückt. Ich gebe es zu, ihr habt mich neugierig gemacht mit äh, diese splittere Apfel. <lacht> <lacht> Habt ihr wirklich geglaubt, ich verzichte auf einen Theaterbesuch mit euch? Oh, noch dazu in meiner Muttersprache. Hm. Wie ja? meinen Sie das? Natürlich haben wir das geglaubt. Wieso soll das denn etwa heißen? Sie ich glauben? habe euch zur Strafe für diese fürchterliche Ratte auch ein wenig... Äh, hochgeoben. Oder wie sagt man so? Sie meinen, Sie haben uns hochgenommen? Ich wollte euch eine kleine Lehre erteilen, damit ihr in Zukunft ehrlich seid. Wer ein Dummeid begeht, muss auch dafür gerade stehen. Das hat auch die kleine Mara schließlich eingesehen. Mara? Sie ist mit ihrer Freundin am Sonntagabend zu mir gekommen und hat mir die ganze dumme Geschichte geweichtet. Ach, guck oh, an! Hm. Ja, da das bin ich aber froh. Es tut mir leid, dass ich euch nicht geglaubt habe. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Naja, aber natürlich. Es war ja auch wirklich schwer zu glauben, dass niemand von uns etwas mit der Gummiratte zu tun hat. Ah, hm. trotzdem. Wenn ich euch zu Ehrlichkeit erzählen will, muss ich auch vertrauen haben. Hm. Ach, schwamm drüber, Mademoiselle. Es hat sich ja alles noch zum Guten gewendet. Das heißt, ihr seid mir nicht mehr böse. Nein. Aber nein, Rade. Oh, Servia. Da wäre gerade von Ehrlichkeit sprechen. Könnt ihr mir da nicht eure kleine Geheimnis verraten? Geheimnis? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Oh, kommt schon. Niemand hat jemals von so einem Splitterapfel gehört. <lacht> Niemand, den Sie kennen, meinen Sie. <lacht> <lacht> Ihr könnt es ruhig zugeben. Das Ganze war eine geschickte Zaubertrick. Nicht wahr? Warum <lacht> sind Sie einen Nein. Zaubertrick? Nein. Nein. Nein, Sie können Nein. es sich aussuchen, Mademoiselle. Entweder der Apfel war echt oder es war ein Zaubertrick. Und wenn es ein Trick war, können wir es Ihnen nicht erzählen. Oh. <lacht> <lacht> Denn ein wahrer Zauberer verrät niemals seine Tricks. <lacht> Aber wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen möchte, wie der geniale Streich mit dem Apfel ausgeführt werden konnte, schaut am besten in das Booklet dieser CD oder unter www.europa-kinderwelt.de, wo ihr eine genaue Anleitung zu dem Trick findet. Was hier denn wir sind. Hier du fest meine Sorg bei dir bin ich geborgen Ich schenk dir mein Vertrauen auf mich kennst du baue Das war ein Hörspiel von Europa. Buch und Effekte André Minninger. Produktion und Regie Heike Dine körting Redaktion Lisi Zausner. Geräusche Wanda Osten. Musik Tonstudio Europa. Mit den Sprechern Lutz Mackenzie, Regine Lamster, Manuela Dahm, Reinhild Schneider, Susanne Wulko, Barbara Schipper, Kerstin Dräger, Merete Brettschneider, Elga Schütz, Marlin Steffen, Resi Underberg. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de